і зашморгнув на очкурчик. Шостим чи сьомим чуттям Оксана здогадувалася, що ворочок цей непростий, ворожбитний, може лютий, злий, і може він причетний до злої ворожби, до того настрою, що її опанував, і тому її конче забагалося усупереч внутрішній пересторозі або й заборони, а не руш, не руш того воречка, Саню, не руш, в мої руки, втікаю днього. А вона таке... Розв'язала ворочок. На столик випали чотири округлі камінці з просверленими в осередині дірками. Краї камінців були щербатими, гострими, немов вигризали їх зубами або ж відкушували обценьками. Ті камінці дещо її розчарували. Жінка сподівалася побачити в'язочку з зілля, жабину засушену ніжку, клапті зміїної шкури або ж інше відьомське знадіб'я, про яке колись чула – а камінці? Як камінці? Нічого особливого. Правда, дещо незвичні, своїми обгризаними краями та чорними дірочками. І ще вона в останню мить помітила, коли клала їх собі на долоню, що вони волого змащені начебто жовчу. Жовчу, а не бридкою слизь зубатого паука. І скрикнула, струсивши камінці з долоні і ніс, Відчув знайомий їй зночі нудотний сморід. Молоденький садок, дідова груша, цілий світ раптово утопився в коричневому, в'язкому смороді. Тягуча нудота підступила до горла, здушувала кліщами, очі вилущувалися з орбіт. Блювала, судомо викручувала руки і ноги, голова паморочилася, аж поки небо не впало на землю і не розкрешилося, як голуба чаша на дрібні скалки». Підвела її з землі, спам'ятала анелька-бухгалтерка, розтебнула комірку, обтрусила спідничку і водно погладжувала тяжкою білою рукою по голові, начебто заспокоюючи. «Ну чого ти, дитино, аж так панікуєш, аж так переживаєш?» «Ну так, це справді хтось лихий на тебе заповзався, на твоє щастя заздрісно зирить». Оці камінці, продірявлені дитину, вмістили в собі у тверді своїй та у формі своїй теж безмір'яв втовкмачених ворожбитних слів. Я колись чула, мені розповідали про цю страшну ворожбу, про порчу кам'яну, від якої не можна ніяк оборонитися, ані не можна її позбутися. «Є десь, є десь у горах, – таке оповідають, – якась баба, яка нібито вміє кам'яну порчу відробляти». Але чи ще вона живе, то я цього не знаю. І не знаю, в яких краях вона перебуває. Нині все давнє вимирає. Теперішні знахарі, маги, штукарі ружні. Нині он по телевізорах ману на людей напускають. Але то лише спосіб здерти з легковірних людей копійку. До твоїх камінців, донцю, ворожки треба прирожденної й сильної. Сильнішої тієї, що оце каміння заговорила. Ой, бере мене сумнів, чи де ще живе твоя рятівниця. Анелька нанизувала слова густо, тісно, одно тулила до другого, аж скручували їх у сурову начебто нитку. І ще на додаток кожне слово гортала в шовку, єдваби, щоб вони зовні виглядали ніжними, щоб Оксана Данилівна не запідозрила, не відчула справжнього її наміру, щоб ця перелякана теличка, курва її мама, не здогадалась, що загорнене слово в єдваб – це колька отруєна. Чуєш, дівко? Кольку я тобі впускаю в душу, павука зубатого, щоб гриз він тебе, щоб ти дуріла від страху, щоб світ тобі став немилим і проклятим, щоб хвилинами стара себе стримувала, щоб через показну сумирність і ласку не виказала, щоб враз не збунтувалася відкрито її прихована втіха. І вона знову лебеділа ласкаво, підбадьорювала вчительку». Розповідала, що випадково, повертаючись з козами із поля, почула на письменницькому подвір'ї зойк. То щастя, що почула, бо кинулася сюди, могла бись умерти. А тепер я ж тобі умерти не дам. Ось, Люба, води напийся. Ось вмийся з цього дзбана. І вже того каміння заклятого не торкайся. Дідько з ним, якось то буде. Цікаво тільки мені, хто б це на тебе напосівся, га? Якась суперниця. Якась перелюбниця, га? Я лихого не хочу наговорювати на письменника, на твого чоловіка, але, але недавно якась лахудра на вулзі сюди прикотила. Чи не вона? Якщо ж не вона, то хто? І чи ворожба лише нині скручує тебе у вуживку, га?